וקול כנפי הקרובים נשמע עד החצר החיצונה כקול אל שדי בדברו. ויהי בצדבותו את האיש לבוש הבדים לאמור, קח אש מבנות לגלגל, מבנות לקרובים, ויבוא ויעמוד אצל האופן. וישלח הקרוב את ידו מבנות לקרובים